Antih het gesê, jy is hier by ons o hierses. Bewier en my. In die donker dag sal ek voortel skiep, en die vaste grond sal net ik Oudovergewoonte is jy ingeskapel hier op FF Studio Samen met my koers op ons program waar ons spieke ons die hier en nou van die Christelike sake Ons kyk na die Bijbel, ons kyk na verskillende boodskappe En wat die boodskap vir jou en my in die tijd is So blij ingeskapel is, is dat met jy Beweeg in my, met soos die dit kon. hier op FM Stereo en aan elkien wat ingeskakel is ek hoop jy gaan vanavond te besondere aand beleef saam met ons hier op FM Stereo nou ja soos oudergewoontes skakel uh, ons in vanaf Moselbaai en ons saai uit hierso uit die mooie prachtige stad en ons wens julle was allemaal hier gewees, ek sien die dorp is bezig om weer toegesak te word, door vakantiegangers wat natuurlijk kom rust na harde jaar, na harde werk, maar welkom aan elke ene wat ingeskakel is. Ek wil net hee, jy moet vanavond net rustig wees, daar waar jy is, um, sit jou licht af, sit in die donker en luister waarmee ons bezig is en wat ons praat, gooi vir jou koppie koffie in en uh, spandeer net een bykie tyd saam met ons, vir die volgende uur, wat ons heerlijk gaan keier. Ek hoop die klank is recht, en ek hoop jy kan lekker hoor. Nou ja, um, jy weet as, as ons kyk na die scenario oor name, en dit is dan ons program vanavond sy naam, uh, wie is ek? In so baie gevallen, ons leef in een tyd en in een wereld waar Ons soveel mense sien wat so onzeker is Soveel mense wat, wat twyfel in die toekomst Ons is aan die einde van een, van een jaar Voor baie mense was dit een moeilike jaar En van ons uh, mense wat inluister het Geliefdes verloor Vaders en moeders en kinders en familie Aan die dood afgestaan En dit is die eerste kerswees wat hulle nou sonder daar die persoene moet saamwees. Anner het miskien hulle werk verloor nou in hierdie jaar en sit met baie vraag en hulle sit nie met antwoorde nie. Maar so het ons elkeen aan die einde van die jaar gekom waar ons gestoei waar ons gestoei het en waar ons nog met baie vraag sit wat beantwoord moet word en nie die minste nie is maar wie is ek? As ek na my leven kyk en ek sien wat gebeur het met my in hierdie jaar Heere wie is ek? Het jy al in een mol rondgeloop en dan is daar baie mense wat beweeg en gesels en skree en praat en dan hoor jy jou naam Jy hoor niks wat ander mense sê nie maar ewerskielik hoor jy net jou naam uitgeroep word Jy weet nie wie dit roep nie, jy hoor net, jy hoor jou naam. En dan kom jy tot stilstand en jy draai om en jy sien iemand soek na jou, jou specifiek met jou naam. Is dit nie interessant dat jy vir die rest van die tyd wat jy daar geloop het, of die heel tyd kon mense maar praat en ander name noem en, en, en ander dinge bespreek nie, maar op daai specifieke oomlik, toe jy jou naam hoor, het jy tot stilstand gekom, en het jy omgekyk. Een naam is, ek wil dit nou nie een ding nie, noem nie, maar kom ons sê, dit is een onderwerp. Een naam is een onderwerp wat, nogal groot uh, moeilikheid kan veroorzaak. Ek denk maar net bijvoorbeeld, wanneer een paarkie swanger raak en, Nou moet die baba een naam kry En nou begin die name soek En, en, en, en neerskryf en uitwerk En om het nog moeiliker te maak Moet ons nou twee groepen name kry Want weet nie of het een dochterkie of een sienkie is nie En, en, en ja moet hy opa's naam kry Oma's naam En ek het al gesien in families waar waar een naam rarag soos, soos gif veroorzaak in families, en waar hulle, waar hulle beklaai, waar dit, daar die naam so groot wig in drijf, dat vir jare um, word al nie met mekaar gepraat in die familie nie, net oor een naam. Nou ons sê daar in Johannes, uh, of eindelijk ek wil die gedeelte veranderen, uh, Inroep daarvan Lucas af St, uh, Is die Heere bezig daar tussen die mense En uh, dan roep hy sy Hy roep sy disciples nader En hy sê vir hulle Vertel bykie vir my Wat sê die mense Julle beweeg nou so tussen die skare rond Wat sê die mense wat van my praat Wie is ek? wat roep hulle my naam? En dan sê die disciples, uh, hulle sê jy is El Elia, anders sê jy is profeet, anders sê jy Johannes die dooper, so praat hulle maar, hulle kan nie besluit nog op hierdie stadium, wie jy is nie Jesus? En dan vraag Jesus die vraag, maar jylle, Julle wat hier by my is elke dag Julle wat saam met my beweeg Wat my verhalen hoor, my stories my, my wonnewerke sien en beleef Wie sê julle is ek? En dan kan ek myself voorstel die stilte wat so daal En nou begin hulle onder mekaar praat, en hulle is onzeker, wie moet ons nou sê? En dan trep Petrus na vore, en dan sê hy maar, Ie is Jesus, die Seen van die levende God. Hy identificeer Jesus met sy naam, en hy sê, maar Ie is Jesus, Ie is die Seen van die levende God. En dan sê Jezus vir hom, geseend is jy Petrus, dat jy dit gesien het en raak gesien het, sonder dat iemand dit vir jou gesê het en in jou geopenbaar het. Op jou, op jou sal ons die kerk, sal ek my kerk bou. Jy is die rots. Ons is net hier na terug dan gesels ons 'n bietjie verder oor wat die name nou eintlik nou vir ons. En Jesus said, I wil ask the Father en he wil give you the Holy Spirit to be with you forever. here. I help us make it through so will you please come and set us free holy spirit come and fill this Set our spirit free, Holy oh, Spirit, come fill this place. Holy oh, Spirit, come fill this place. Our hearts are hungry for your perfect peace. Our souls are thirsty for the joy you bring. So send your glory, make your praise complete Send down the rain, touch us once again Holy Spirit come and fill this rain en geskakeld sal met my kobus hier op FM Stereo en ons gesels vanavond sommer so'n bykie um, losweg oor name en wie is ek Mooses is bezig in die woestijn na sy 40 jaar daar loop hy by een bos voorby en die bos is aan die brand en hy gaan om te gaan kyk en eeuwiskielik praat die bos met hom en dis God wat met hom praat uit hierdie brandende braanbos en terwijl God met hom praat en vir hom opdracht te gee sê hy maar wie moet ek sê het vir my hierdie goed vertel en God sê vir hom ek is God sê vir hom, ek is, dit is my naam. En Mooses het nie een verskoning om weg te stap, omdat hy te jonk is, omdat hy nie kan praat nie, omdat hy nie recht is nie, dit is nog te vroeg, hy ken nie God te goed nie. Mooses het een naam. Hy kan gaan sê, ek is, is het vir my so gesê die afgeloope 2-3 weke stoe ek geweldig met met die situasie in my wat, wat ek met hier die vraag met die Heere stoe en ek vraag Heere hoekom, hoekom besef mense nie die ergens van die tye waarin ons leef nie Hoekom leef, hoekom leef ons nog asof die wereld nog gaan anhou en anhou en anhou en ek nog gaan anhou leef, anhou leef en daar, daar niks gaan gebeur nie. En dan het ek so hard wat binnen in my opkom, want ek weet, dat die oos min, die oos is groot, maar die mense wat die oos inbring, is min. Jy sien daar sit een wereld daar buitenkant wat sê, maar hulle ken die naam van God, maar hulle ken nie God nie. Hulle weet van God, maar hulle leef nie saam met om nie. En daarom wil ek vanavond vir jou sê dat, wat ook al jou verskoning is, daar kom een tyd wat jy gaan en ek gaan eye to eye staan voor die levende God. En hy gaan vir ons vraag, wat het jy gedoen met die talente wat ek vir jou gegeet? wat het jy recht gekry in hier die tyd wat ek jou genade tyd gegeet is vir my so hard seer dat jy kan gaan scroll door uh, TikTok of door Facebook en jy sien honderde mense terwyl jy scroll wat soveel ure soveel daar spandeer, aan hulle eie beeld, soveel dinge doen, soveel moeite doen, so dat hulle voortoe, na buiten, mooier lyk, like, as wat het rarig in die levende, in die lewe is. Ons is so bezig om, Om te, om te shop vir likes So bezig om ons Om ons um, Ons valse wereld waar ons leef Te skip Iets wat my niks gaan inbring in die sak nie Iets wat vir my geen eeuwigheidswaarde het nie Spandeer ek ure een dag op Maar dit, wat toe ek geroep is, die dag toe ek my leven vir die Heere gegees, en achterom ang begin loop het, het ek gesê, Heere, nie meer ek nie, maar u. Ek volg u. Ek wil een wereld skep, waar die wereld u sien. Ek wil u Facebook uitdraa. Ek wil likes vir u blad kry. Wat doen ons vir die Here? En ek is nou so ver van my van my onderwerp af. Maar ek kan ek wil even vanaand jy moet weet ek sit met hier die seer in my, ek het hier die week iemand bezig om te cancel, om te gesels mee, een jong persoon, en sy, sy is amper uitgebrand, en ek sê vir haar maar, Jy kan nie alles recht, kry, recht maak in die wereld nie En sy sê vir my, sy huil Sy huil so dat sy nie kan praat nie Sy sê vir my, omkobus, daar is nie meer tyd nie Sy sê vir my, ek is stikkend As ek sien hoeveel mense in hier die wereld zwaar krij En moeilikheid het en, en niks het nie En, en nie God ken nie laat hierdie, hierdie vrou, jong vrou, heil soos wat my kinders geheil het toe hulle klein was. Want sy het een hart vir God. Sy het eeuwenskielik besef, iwers in haar lewe, laat God is een realiteit. En ek en jy speel games. Ek kyk vanavond, ek kyk vanavond op, op, op, Um, ChatGTP, net vir interessantheid Gooi ek daar op, hoe lang is die Ewigheid Chat sê vir my Dis tydloos Jy kan nie, tyd maak geen Meting of indruk mee Op Ewigheid nie My boete en sysie Jy wat vandaan hier luister jy kan my afmaak wat ek praat, jy kan, jy kan nou afgaan van die radio af, jy kan sê ek luister nie weer volgende week na hierdie ou nie, maar jy gaan eendag, gaan jy voor God staan, en God gaan vir jou sê, mooi so, oor wat jy gedoen het, gaan in die hemel in, of God gaan vir jou sê, ek ken jou nie, Jy het so beeld uitgedra daar buitenkant, dat nou dat ek jou sien, face to face, erken ek jou nie. Want jy het al hier die foto's gebruik om jou mooi te maak, en jy het al hier die voorgee gegeen, en jy het al hier die dinge gesê wat die wereld wil hoor, en jy het alles, alles gedoen, om aanvaarding by die wereld te kry, maar jy het weggestap van my af, toe ek my hand uitgereik het na jou toe, en vir jou gesê het, vat my hand, het jy gesê, ek het nie nou tyd nie, die verhaal van een boer word vertel, wat melens gekoop het, hy was een melenaar, en die dominee kom by hom, en hy sê vir hom broer, wanner kan ek en jy gesels, oor jou siel, En hy sê vir die dominee, dominee net nie nou nie, net nie hier die week nie en ook nie volgende maand nie, ek is bezig met twee onderhandelings van melins, nieuwe melins wat ek aankoop. Ek het nie nou die tyd nie. En een maand later, toe staan hier die dominee by die bed van hier die persoon, Toes hy bezig om te sterf, en die dominee sê vir hom, Broer, sê net ja vir die Heere, maak reg met die Heere. Toes hy, dominee help my, ek sê God staan, by die voetenend van my bed, en hy praat, maar ek kan hom nie hoor nie, want die melens raas te veel. weet jy wat die prijs gaan wees, wat ek en jy gaan moet betaal, weet jy wat gaan gebeur, daar is nie second chances nie, daar is nie weer keer probeer nie, ons glo nie in reenkenasie, dat jy gaan terugkom om weer een kans te kry nie, Jezus het kom sterf aan die kruis, hy die pad gestap, hy het so geluid, en Godse hart was stikkend, oor sy sien wat hy moes opoffer, en dan kom hy by jou, en hy praat dier iemand met jou, en jy sê vir hom, ek het nie nou tyd nie, ek het nie die self vertrouwe nie, Ek het nie die kennis nie. Ek weet nie hoe nie. Maar is nooit wat God vir jou gevraad nie. God het net gevra, volg my. Is jy bereid om my te volg? Ja of nie? Jy sien hierdie is in training, is, is, is, is inwerksopleiding. Ja wat ons ontvang as ons achter Jesus anstap. Hy vraag nie of jy lewe, of jy reg is nie. Hy vraag nie of jy baie weet van die bybel nie. Hy vraag nie of jy, of jou lewe reg is nie. Hy sê volg my, vertrou my, stap saam met my, ons maak, ons maak jou mislukkings recht. Ons vat hulle weg. Ons laat jou vrees verdwijn. Ek en jy werk saam daaran. Ek ris jou toe. Al oh, wat jy hoef te doen is stap achter my aan. Dis al. As ons terugkom en jy is nog ingeskakel, dan vertel ek jou nog een verhaal. hy wat in die skadi van die allerhoogste sit en die geheime plek salve God kan sê hy is my bergvesting my toevlug op wie ek vertrouw Want u, u my kom hou By die diepste donker plekke waar ek Onging word dier die doodsgevaar Ja, u, vlerke van my toe Onder die trouwe van vind ek my skylo is my skuld, my vryde nie. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die naap of vir woesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie val die duisend aan my syd Ja God is met my. Ek gesels hierdie week met die persoon en hy sê vir my, hy is bezig om my boek te skryf. Ek sê, great man, dis awesome. Hy sê, maar daar is probleem. Ek sê, wat is die probleem? Hy sê die onderwerp waarover ek geskryf het, het ek in my leven geval. Dit wat oor hy skryf is iets waarmee hy gevaal het in sy eie lewe En intussen het hy, het hy weer herstel van dit wat hy in gevaal het En daaruit het hy die boek geskryf En ek sê vir hom, ok maar wat is die probleem? En hy sê vir my, weet jy, as ek nou hierdie boek gaan uitbring en publiseer en mense staan en gesels oor hierdie boek en ek gesels met hulle en, en sê nou nie, daar iemand wat my ken uit my verlede uit en vir my gaan sê, maar, maar ek ken jou hoe kan jy van alle mense so boek skryf? En daar besef ek weet jy hoeveel mense word dier die vijand teruggehou, omdat hulle sy leens gloe. God sê, ek het jou vergewe. God sê, ek het, ek dink nie eers meer aan jou verlede nie. As jy na my te kom, en jou sondes belei en my aanneem dan maak ek jou verlede so wit, so sneeuw. En nou is dit interessant, vanuit ons menselike natuur, hoe vindag glo ons eerder wat die vijand sê, as wat God sê. Want as jy nie kan glo wat God daar sê nie, hoe kan jy die rest van die bybel glo? Verstaan jy wat inluister vanavond en ek wat sy inpak maak een leen wat die vijand ons vertel op ons levens. Een leen van ek is nie goed genoeg nie. Ek sal het nooit kan maak nie. Ek het het nie in my nie. Het is juist die mense wat gelewe het wat met, goeie, met God gestoe het wat mislukte pogings in hulle levens gehad het wat flops was wat God recht dier die Bijbel gaan vat en oprig in nieuwe posies om vir ons te kan leer wat het is, as ons God volg. Dink maar aan mense soos David, ek meen David, come on, ek mein, hy was een moordenaar, hy was een hooreerder, hy was, hy was basically amper alles, toch kom God en sê, maar, maar, maar David, is een man, na my hart, dit klink nie kouser nie, dit klink nie lekker nie, maar jy sien, God het David geken, hy het sy hart geken, God het geweet, dat as David foute gemaakt het, het hy teruggekom na God toe, en hy het, hy het sy klieren geskeer, en hy het as oor hom gegooi, soos wat hylle brou getoon het in die tijd, hy het vir daar net, net in die grond en die as geleg, en gesê, jyre jyre, ek is so, so jammer, Wil jy nie maar vanavond besluit om van jou vooropgestelde idees van hoe God na jou kyk ons laat te raak nie? Wil jy en ek nie maar vanavond op die punt kom waar ons kyk en sê maar maar die woord sê, jy het my geken nog voor ek gevorm was in my moederskoot het u my naam geken, daardie naam wat my ouwers nog nie eers geweet het hulle gaan vir my gee nie. Vat so oomlikkie en denk daaran. Jou ouwers beklui oor name, of beklui nie hulle stry of hulle ridden neer en familie fights. So hulle weet nog nie eers wat die naam gaan wees nie. Maar God kom en voor die grondlegging van die wereld het hy gesê ek weet wat jou naam is ek het jou naam in my hand palm opgeskryf ek het hom, ek het hom getatueer hy kan nie uit nie so lief het ek jou as ek een glas vat dan sien ek Kobus sy naam in my hand as ek een ster skuif, of ek, ek beweeg een planeet, dan sien ek Rita's naam in my hand. Besef hier die awesomenis van dit. Besef ons. Die hartseer, die bloed wat gevloe het, alles, vir jou en vir my. Net dat Vader God ons kon terugkry by hom. Laat hy ons versoen kon kry met hom. Ek het al gedink as ons 10% van die tyd vat wat ons spandeer om alle rande wereldse goed te doen en ek praat nie van jou werk en syke goed nie, ek praat van onnodige goed te doen net 10% en ons vat die tijd om iemand te skakel en te hoor hoe dit gaan of een whatsapp te stuur of een voice note te stuur en te sê ek dink aan jou, die heren het net, net jou naam op my hart kom druk vandag Ek moes net hoor hoe dit met jou gaan. Of, Hoor hier, Have a nice day. Wees gebles. Kan jy imagine hoe hier die wereld sal verander? As ons 10% van ons tyd anwend om dit te kan doen. Kan jy imagine wat so gebeur het as God net 10% van sy tyd gespandeer het aan jou en my redding as hy gesê het Jesus gaan net vir 10% kruis toe dis al wat sy kans het ek en jy gehad niks ek wil vir jou uitnooi vanavond ek wil vir jou vraag Kom sit jou sorge, kom sit jou bang, jou vrees, kom sit jou die identiteit wat jy toegelaat het, laat die vijand vir jou roep, kom sit dit by die kruis neer. Onthou jou naam verteen, verteenwoordig, nie wie jy in God is nie. God sê, ek roep jou naam. Ek roep jou. Soos die stap wat jy in die mol stap. Roep God jou naam vanavond. En hy roep om, om jou te kry om om te draai. Om terug te kom. Hy waai vir jou, hy sê kom hier toe dat ek jou ris gee. Kom hier na toe, dat ek jou wees, hoe dat jy jou volle potentiaal in my kan bereik. Want toe ek jou geskep het, het ek iets so kostbaars binnen in jou ingebouw. Ek het my asem awesome in jou geblaas. Want ek weet, waartoe jy in staat is. Ek weet wat jy kan bereik. Ek weet wat jy kan doen In jou werk In jou familie Waar jy beweeg Jy en God Kan een verskil maak Waar jy en ek beweeg Ek wil vanavond vir jou bid En vir my bid of jy jou vraag daar waar jy sit vanavond en jy voel die Heere het met jou gepraat jy voel die Heere het jou geroep of het vir die eerste keer is en of het al vir die derde vierde keer is en jy voel jy wil sê Heere hier is ek ek ga nie meer wegvlug van die af nie. ek ga nie meer verskonings gebruik om nie vir u te werk nie. Om nie u naam uit te dra nie. Om nie u hande en voete daar buiten te wees nie. Geen verskonings meer nie. Ek ga nie meer in vrees leef nie. Wil jy nie net sag jy sê, Heere ek gee u my leven vanavond. sê achter my aan, Heere, ek kom maak reg vanavond. Ek wil dier u gebruik word in die koninkrijk. Ek wil leef soos wat die doel was waarvoor u my geskip het. Vader, ek kom vanavond en ek kom Heere, u ken my hart, u weet hoe seer hoe seer is dit om te kan weet, Heere, dat al soveel mense verloor gaan kom bid vanavond vir elke persoon wat op hierdie radio luister elke wat nog sal luister waar hierdie, hierdie program ook al uitgesaai word ek weet, hy gaan oorsee en daar is mense van oorsee wat luister ek weet, daar is mense wat hierdie, hierdie uitsending op die, op die link uitstuur um, Amerika toe en heren Elkeen wat hier die woord gaan luister Vandaag morgen, oormorgen, wanneer ook al Kom roep ons in In die naam van Jesus Heere kom gee vir hulle die oortuiging van hulle hart Kom gee vir ons die kracht Kom gee vir ons die die moed Dat ons sal opstaan vir Christus Heere het nie vanuit hier die wereld rondgemaak nie ons kan haarkloop, ons kan begin haarkloop jyre, en al wat jy doen is jy staan stil, want op een of ander tyd kom ons weer by jy uit, recht om gehaarkloop. Ons wil nie meer haarkloop nie jyre, ons wil saam met jy wees, ons wil dinge saam met jy doen. Dank jy dat ek dit kan vraag, in jy wonderlijke naam, en kan weet jyre, dat jy geef vir ons. Alles wat mooi heet Dank u daarvoor Heere In Jesus naam Baie dank u dat jy saam met my ingeskakel het vanavond Dank u dat jy geblees sit het Geluister het En ek glo met my hele hart Dat ek het vanavond geplant En die heilige gees Sal kom laat groei in elkeen van ons en iemand sal kom oes. Mag jy hier die week geseend wees. Ons saai hier die diens weer uit, sondagochtend 9 uur, as jy wil jy iemand moet het luister. Intussen wil ek vir jou sê, weet jy, daar is een in jou. God het jou geskip, as een winner, en daar is een in elk een van ons. God seen jou. En jy probeer, probeer om voor te begin Maar elke keer as jy dink jy wen Dan voel jy so na by die en Nog een keer is een te veel Jou moet as so na by aanbreek Die laaste dut wat jy nodig heb Is aanhouding